Kat eta Zepanzu ingurumenaren aldeko elkartetan da Michel Botea Petrokimikaria. Baionako portuko merkantzia hemen da, baina alor batzuek behera joan direla ere errandigu, eta merkataritzata industria ganberak ez duzeazten gainera zer produktu mota pasatzen diren baionako portutik, hau da, petrolio findu gabeak eta produktu kimikoak. Horien aratonatak ez baititu industria ganberak erabakitzen industrialek baizik, eta askotan arauak errespetatu gabe kadeko Michel d'observer euh, un accablement, l'incapacité de l'État on paye des gens et on n'en a pas le résultat. L'incapacité de l'État à faire respecter aux industriels la protection de l'environnement, la protection de la santé a commencé par les Hortas Gera gai portu inguruetan hainbat lurbizikkuxatuak direla ere gehiitu diut. entre beaucoup et Bayonne, deux terrains qui sont de véritables éponges à polluants, Par le terrain de Fertiladour est juste à côté l'ancienne entreprise qu'on appelait Rafinerie du Midi. Ontietatik gainezka egiten, soka, egiten 30 duten 30 erregaiek lurra kutxatu de dutela salatzen du cadek, industrialek mehatxu egiten dutela ingurumena zaintzeko kostua handia dela eta langileak kanporatu beharko lituzketela. Si vous obligez à traiter l'environnement, ça va augmenter mes coûts ferai du chômage. Avec ça, ils ont le C'est la démonstration comment une multination opère dans un pays du kermond. Azkenik, Michel Botellari galdegin diogu ea posible den kutsatzen ez duen industria baten garatzea. Industria, faut un pays démocratique, un pays transparent, un pays éduqué et un pays avec un control qui s'appelle un control. Aujourd'hui, Ilia, dan le text, ilia, dan la administración, una superposición en mil fei de inspector. Ze interes luke de, beraz, constata. merkataritzata industriak hanberak, kutsakorrak diren produktuak garraiatzen dituzten itsasontziak hortik pasarazteko eta enpresak kutsakorrak plantatzeko, Michel Boteiaren erranetan, industrialek ordaintzen duten portu zer gada horren arrazoi bakarra.